Předmluva venkaté Venkatešanandy Učenci se dohadují o autorovi tohoto velkolepého díla i o dalších teoretických otázkách týkajících se textu. Ať je Bůh obdaří úspěchem. Yoga Vásišta představuje skvělou a detailně propracovanou pomoc k duchovnímu probuzení a přímému zakoušení pravdy. To je jisté. Chceš-li právě toto? Vítej u knihy jóga Vásišta. Text je plný opakování, která však nepůsobí monotónně. Pokud nemáš opakování rád nebo je nepotřebuješ, pak si přečti jen následující verš. Stejně jako je modrá barva nebe optickou iluzí, je projevený svět jen klam. Domnívám se, že je nejlepší si klamu nevšímat, než se jim neustále zabývat v mysli. Tento verš se v díle objevuje několikrát a zdá se být samotnou esencí učení. Pokud ti to není zcela jasné, pak si knihu přečti. Způsobí, mi je zde odhalována pravda, ti pomohou otevřít tvou mysl. Je moudré přečíst si jen jednu stránku denně. Učení obsažené v textu je převratné a mysl zatížená předsudky ho nemůže tak snadno vztřebat. Po každém čtení medituji a tě může jeho poselství prostoupit. V textu se často opakuje výraz skáka který odkazuje na situaci, kdy vrána usedne na kokosovou palmu a v témže okamžiku spadne zralý kokosový ořech na zem. Tyto dvě spolu nesouvisející události se zdají být na sobě v čase a prostoru závislé, přestože zde není žádný příčinný vztah. Takový je život. Takové je stvoření. Ale mysl je chycena do pasti logického uvažování proč. Vymýšlí proč a proto, aby sama sebe uspokojila a z pohodlnosti si nevšímá nepohodlných otázek, které by strou mysl neustále pronásledují. Vasišta požaduje přímé pozorování mysli, včetně jejich pohybů, představ a uvažování, předpokládaných příčin a očekávaných následků, dále toho, co je pozorováno, i samotného pozorování. Požaduje pochopení jejich neoddělitelné jednoty jakožto neomezeného vědomí. V tom tkví jedinečnost díla, které samo sebe prohlašuje za vrcholné. Bez posvátného textu nemůže člověk teď ani nikdy jindy dosáhnout toho, co je dobré a prospěšné. K dokonalému pochopení nejvyšší pravdy je třeba tento posvátný text vroucně studovat. Kniha 6, část 2, 103 Vrcholným se rozumí učení, nikoli kniha nebo mudrc. Proto se Vasišta nebojí říci. Pokud se někdo domnívá, že text není dostatečně směrodatný, protože má lidský původ, může se uchýlit ke studiu jiné svaté knihy, která také pojednává o poznání já a o konečném osvobození. Ať je svatý text jakýkoliv, ať je kýmkoliv vyučován a ať je tebou zvolená cesta jakákoli, nezastavuj se, dokud zvyky a podmíněnosti mysli zcela neustanou. Proto Vasišta nabádá hledajícího. Člověk by měl každý den prostudovat alespoň malý kousek textu. Krása tohoto posvátného textu spočívá v tom, že ten, kdo jej studuje, není ponechán bez naději. Je-li něco napoprvé nejasné, další studium to ozřejmí.